Veckans text handlar om hur du lär dig nya saker. Och det är kursdeltagarna i 1C3 och 1C4 som har berättat hur de gör. Hur lär du dig svenska? Alla kursdeltagare i 1C och 1C4- har studerat svenska ganska länge. Och alla har sina strategier för att lära nya ord, förstå svenska uttryck och komma ihåg hur man säger i olika situationer. På C-kursen ska alla kursdeltagare lära sig många nya ord. Flera tusen är det. Det kallas att utöka sitt ordförråd eller att bygga upp sitt ordförråd. Jag spar nya ord i huvudet säger Annas. Jag säger dem och skriver dem flera gånger. Jag försöker använda dem flera gånger direkt säger Chirock. Då kommer jag ihåg dem sedan. Några kursdeltagare berättar för sina familjer om lektionerna i skolan. Och använder de nya orden då. Jag sätter upp veckans ord på kylskåpet så att jag ser dem ofta, säger Sineb. Flera elever tycker att det är bra att ha bilder till alla nya ord. När man läser ordet och ser bilden samtidigt blir det lättare att komma ihåg. Jag skriver orden flera gånger. För att träna på stavningen, säger Ajan. Jag skriver alltid nya ord i det blå skrivhäftet, säger en elev som har arabiska som modersmål. Jag skriver på både svenska och arabiska. När jag skriver på svenska och förstår på arabiska glömmer jag inte. Jag pekar på saker hemma. Och säger vad de heter på svenska, säger Sineb. När jag går till affären och till vårdcentralen använder jag många av de nya orden, säger Chirock. Jag kommer tidigare till skolan och sitter och skriver, säger Sharif. Sen visar jag orden för min lärare och frågar om det är rätt. Hur kan man träna på att prata svenska? En kursdeltagare pratar mycket med sina svenska grannar. Men en del andra kursdeltagare tycker att det är svårt att lära känna svenskar. De som har varit på språkcafé tycker att det är ett bra sätt att träna. Jag tränar på jobbet, säger Hakim. Han arbetar i Folkets park och pratar med både arbetskamrater- besöker det där. Jag pratar svenska hela tiden på min praktikplats. Säger Kim. Hon praktiserar på ett café som Malmö stad driver. Och hon har arbetskamrater från många länder. Svenska är deras gemensamma språk. Jafar har många svenska vänner. Jag pratar med dem. Och de hjälper mig och säger när det är rätt, säger han. Min dotter är duktig på svenska, säger Jamil. Jag pratar med henne. Hon lär mig mycket. Aisha tränar ungefär som Jamil. Hon har en son som är 17 år. Han hjälper henne med svenska och hon kan hjälpa honom med arabiska. Grammatik Övar man hela tiden när man läser en text tyst eller högt, när man skriver av en text, när man skriver meningar och egna texter och när man pratar. Modersmålslektionerna är bra, säger en elev, för man förstår. Jag sätter på texträmsan när jag tittar på tv. Så att jag kan läsa och lyssna samtidigt, säger en annan elev. Jag tränar på att skriva när jag skriver till min handläggare, säger en tredje. Jag lyssnar på radio, säger en fjärde. Jag skriver meddelanden på min telefon, säger en femte. Den hjälper mig med stavningen, men... Den kan inte grammatik. Alla strategier som fungerar är bra. Något som fungerar bra för en kursdeltagare kan vara omöjligt för en annan. Något som en kursdeltagare inte ens vill prova kan vara nyckeln till svenska för en annan. Om man provar många olika metoder kan man hitta några som passar riktigt bra för just det som man själv behöver träna på. Min hemlighet är kaffe, säger Amin. Jag tränar tillsammans med min bästa vän, säger Sineb. Vi använder dator, lyssnar och arbetar med läxor. Jag är inte rädd att göra fel. Se ja,